Cădem în vorbe Cădem în vorbe, goi, fără de veșminte În râpa lor ne prăbușim făptura Pe povârnișul frazei dați de adura Cădem din piscuri albe în cuvinte Cădem în vorba dragoste ca în zgura Rămasă după mari incendii sfinte Ne prăvălim ca în funduri de morminte Încât o șoaptă ce ne arse gura. Cădem cum pică lacrima pe față, În putreda cuvintelor plămadă, Silabă vis, ori îngăimarea viață. Cădem în vorbe ca într-un vârf de spadă, Sau ca în spărtura unui bloc de gheață, ca în tot ce-i scris nălucitor să cadă. 25-a 12 a 1968